Gamla stan i Göteborg 3 maj 2020. I en lägenhet pågår en fest och en man i 35 års åldern är på väg dit. Klockan är strax före sju på kvällen när han parkerar bilen utanför och ringer på porttelefonen. Vad han inte vet är att han och andra anhöriga till honom varit förföljda de senaste dagarna. Nu tar gärningspersonerna sin chans och går mot honom med dragna vapen. Han träffas av minst nio kulor från två olika vapen. Konsekvensanalysen var ju noll då när vi hade ett, ett, ett gäng olika handgrannatsattacker inne på bostadsgårdar och de studsade hejvilt mot husväggar och det kunde gått mycket mycket värre än vad det gick. Nu pågår förhandlingarna i hovrätten. Du lyssnar på Peter Krim om splittringen i södra biskopsgården och mordet i gamla stan. Jag heter Eva-Lisa Valin och jag heter Victor Aldén. Ja, du Eva Lisa, det här är ju ett av de mest omfattande målen och kanske framförallt en av de mest omfattande utredningarna vad gäller just organiserad brottslighet i Sverige de senaste åren. Det handlar om en eh, snudd på rekordlång rättegång mm. i Göteborgs tingsrätt och just nu pågår förhandlingen i hovrätten för Västra Sverige och då har också tillkommit en del ny bevisning. Det rör ju det här mordet i gamla stan, mm. en man i 35-årsåldern som också pekas ut som en ledargestalt i ett kriminellt nätverk. Och det har varit en flerårig konflikt mellan vad polisen kallar för A- och B-falangen i södra biskopsgården på Hissingar i Göteborg. Och där anses då offret ha tillhört B-falangen och de sektorn åtalade anses tillhöra A-falangen. Och från början var ju de här personerna, ja men de var ju vänner och samarbetade. Men för några år sedan skedde en splittring och sedan dess har det skjutits, kastats handgranater, misshandlats och också mördats personer. Och även anhöriga till de som anses vara drivande i konflikten har blivit drabbade av det här. Och under många år har det varit svårt för polisen att få människor att vilja berätta om vad som har hänt. Både de som har varit i konflikten såklart men också anhöriga och andra vittnen. Men i det här fallet har det kommit en berättelse om vad som har hänt och det från lite oväntat håll. För en av de åtalade, han anses inte vara riktigt en del av nätverket men har varit runt det väldigt länge och känner väldigt många av dem. Och han har valt att berätta. Tingsrättsdomen har ju också lett till en diskussion om så kallade kronvittnen, alltså personer som vittnar om både egen och andras brottslighet. Och om det är det hårdaste straffet, alltså livstid, som ska dömas ut när man själv medverkar och bidrar till utredningen. Men vi börjar den här historien förra våren. Den 3 maj 2020 en man i 35 års ålder, på väg till ett kalas i Gamlestan. Det är en släkting som fyller år. Flera andra familjemedlemmar är redan på plats. Bland annat mannens barn. Och han har tidigare på dagen redan varit där en vända. Nu närmar sig klockan sju på kvällen. Han får ett foto skicka till sig från familjen som då befinner sig på Larska Det här är Anna Bergqvist, en polis som jobbat som utredningsledare för mordet. De skickar ett familjefoto och säger att det är bara du som fattas här på kalaset. Mannen parkerar bilen i närheten av lägenhetshuset och ringer på porttelefonen- och då börjar skjutas. Sättet två var det inte Vänta lite ner dig. Vänta, vänta, vänta. <taglar> scales scales scale <statistics> ja, vi ska hjälpa dig. Ayna, det första larmsamtalet det kommer klockan 18.57. Totalt rings det in 37 larmsamtal om den här skjutningen från boende i närheten. Och även från en anhörig till mannen. Det är ju flera på det här kalaset som hör skotten och tittar ut och springer ner sen på gatan. Det är väldigt många personer som ringer in. Det är en väldigt fin försommarkväll. Det är ljust ute och det är varmt. Det är mycket folk i rörelse. Så det är ju väldigt mycket människor som gör iakttagelse kring brottsplatsen här då. Och när det sker en skjutning eller allvarlig händelse- kopplad till en person som man tror tillhör ett kriminellt nätverk i Biskopsgården- så vet Anna om hon är en av de som ska in och arbeta med ärendet. För det är nämligen så man arbetar i Göteborg. Vi vet att det är en framgångsfaktor att man har en viss bakgrund- och en viss kunskap tidigare när man åker in. Det är ju väldigt viktigt de här första timmarna här nu vad man kan göra- det är komplexa utredningar när det gäller grova brott i gängliga och då är det viktigt att de första timmarna kan vara helt avgörande. Det är två personer som krivit ur en bil, följt efter mannen och som skjuter mot honom. Dels med en Kalashnikov en automatkarbin och dels med en pistol. Mannen han träffas av minst nio skott i ryggen, magen, armarna och huvudet och flera av skotten ska också avlossats på mycket nära håll. I en del av larmsamtalen då nämns även- hur gärningspersonerna flytt i en bil. Några kan även uppge registreringsnumret. Men för Anna Bergqvist och hennes kollegor- så är det en annan detalj som ska bli helt avgörande. Tidigt får jag kontakt med en spaningsledare- som talar om för mig att det finns- hemliga tvångsmedel i miljön. Man har en pågående avlysning i ett annat ärende. Och de linorna där, eller de- de telefonerna som man avlyssnar där har positionerat i närheten av Los Och De här telefonerna de mm. befinner sig i det här läget strax norr om Göteborg vid en gymnasieskola i Nödinge. Polisen skickar spanare till skolan och ser tre bilar köra ut efter varann från baksidan på den här skolan. Och I två av bilarna finns telefoner som är avlyssnade av polisen i ett annat ärende. Och man gör även vissa iakttagelser- av personerna i bilarna. Sen följer man bilarna och slår till mot två av dem- inne i centrala Göteborg. Där sitter det tre personer i båda bilarna. Den tredje bilen stannar man lite längre bort- ut mot Torslanda i nordvästra Göteborg. Där sitter också tre personer. Och nu krävs det lite avgörande beslut. Kan männen ses som skäl en misstänkta för mordet- och få polisen då tillåtelse av åklagare att använda de hemliga tvångsmedlen- i det nya ärendet eller inte- och får ett formellt okej okay till det då. det tillsammans med att alla de här nio personerna skulle jag säga var välkända för oss i konfliktmiljön och vi visste att de stod i konflikt med den här personen som blev skjuten. Nyheter P4 Göteborg. Nio personer är nu gripna och anhållna misstänkta för mordet igår kväll i stan då en 30-årig man sköts till döds. De är alla välkända av polisen som ser mordet som en del i den pågående genkonflikten och är mellan 19 och 25 år gamla. Och, unga... och Det kan jag se idag när jag har hela utredningen framför mig att det är ett väldigt viktigt beslut som fattas där. För att hade man där inte kunnat frihetsberöva de personerna och fått med sig dem in- att spanarna inte hade fått stopp på dem eller att vi inte hade fått uh, gjort de här iakttagelserna, då hade det haft svårt att knyta alla de här nio personerna till, till liksom, händelsen. De här nio tas in på förhör och man söker efter tändsatspartiklar, det är alltså spår av mm. om man varit i närheten eller själv avlossat ett vapen. Och man tar även bilar och telefoner i beslag. Man hittar också flera telefoner som ska visa sig vara väldigt viktiga för utredningen. Men det blir också väldigt viktigt att säkra övervakningskameror för tillsammans med telefonernas positionering så är de en väldigt bra bild av hur saker och ting har gått till på morddagen. Övervakningsfilmerna blir väldigt viktiga för oss i det här ärendet. Men det är också för alla väldigt tydligt hur, hur, hur händelserna gått till och vi behöver inte det här ärendet enligt min uppfattning då Liksom konstruera någonting eller, eller liksom gå upp med lite lösa tankar kring det här utan det är väldigt tydligt hur man kartlägger målsägaren under hela eftermiddagen där. På de här övervakningskamerorna så ser man också en fjärde bil och det är en mörk lite äldre Volvo som syns då köra efter den här ihjälskjutna mannen när han kör mot festen i gamla stan. En sån bil sågs också senare lämna mordplatsen efter att gärningsmännen hoppat in i den. Den hittade poliser uppe i Kortedala under mordkvällen. Och man tog den i beslag och i det fordonet hittades en pistol och en kalashnikov som låg där i. Det fordonet hittar vi också på de här övervakningsfilmerna nere på Gropogårdsgatan. Så bilden börjar mer och mer klarna för oss i utredningsgruppen att tanken har nog varit att man ska skjuta målsägaren när han lämnar sin bostad på Gropegårdsgatan. Flera personer grips alltså dagen efter mordet och för polisen är det tydligt att det här det är en del i en konflikt mellan de personer som tidigare var vänner men som splittrades i olika sidor för bara några år sedan. Det här mordet sker ju i början av maj 2020 och det är ju under en period då det pågår en gemensam europeisk polisoperation som vi pratat många gånger om, mm. Enkrochatt. Sen slutet av mars så har svensk polis kontakt med fransk polis om att få del av material som visar hur kriminella kommunicerar rätt öppet med varandra och det ska visa sig att det här mordet det har planerats och pratats om på Enkro. Och i juli månad så får polisen i den här utredningen reda på att det finns Encro-material. Och då har de ju fullt upp med att försöka koppla de här frihetsberövade personerna till de olika aliaserna som har använts på encro Sommaren 2020 så ser utredningsläget ganska bra ut enligt polisen Anna Bergqvist. Och det här materialet som man fick från encro i mitten av juli, det bekräftar egentligen den bild som man redan hade av hur det här hade gått. Till. De försökte elda min systers villa. Så här låter det när en av åklagarna i målet senare läser upp meddelanden från en kursatt i tingsrätten. Mannen, de små horungarna, i natt Fann jag svär den som dödar han, du ska se. Bror, det måste väl finnas torpeder i Göteborg. Fråga alla bara, mannen, vad händer? Vi måste ta dem. Varför är det så utdraget? Men framförallt så ska de ju upptäcka mer grejer. Fler dimensioner i utredningen. Så vad gäller... Mordet på Lars-Kagsgatan så hade kurs att visst en, en, en betydelse, men kanske inte en avgörande betydelse. Däremot så i samband med att vi fick ta del av det här materialet och jobba oss igenom det så blir det också tydligt för oss att det är inte bara är ett mord som har planerats utan man har ju även, man har även haft en planering att mörda ö, ö, flera andra personer kopplade till våra målsägare andra släktingar. Och när polis och åklagare då får tillgång till mer material och lägger pusslet som en utredning innebär, då är det också fler personer som blir frihetsberövade och häktade. Nyheter P4 Göteborg. Ytterligare två män häktades idag misstänkta för delaktighet i ett mord i Gamlestad på en 30-årig man i början av maj. Det här betyder att 11 personer är häktade misstänkta för delaktighet i detta mord. Dessutom är en person efterlyst i sin frånvaro. Ytterligare en person begärs häktad för gängmordet i stan i Göteborg i våras, skriver Jag att berätta Att en person idag gripits på Landvetter flygplats misstänkt för inblandning i ett mord i stan i Göteborg i våras. Han har varit efterlyst internationellt och kunde gripas när han klev av ett plan ifrån Gambia. Sen är ju något i den här utredningen som sticker ut. Och det gäller ju vad och hur mycket de häktade säger. För en av de misstänkta väljer att faktiskt prata rätt mycket. Han bekräftade mycket av den bilden som vi hade. Han gav oss uppgifter som gjorde att vi fri, kunde frihetsberöva även andra personer. Så han gav ju liksom stödbevisning till mycket av det som fanns runt omkring så hans uppgifter under utredningen är enligt min uppfattning avgörande för utgången av ärendet ja. Vi har ju ett tidigare avsnitt om polismordet i Göteborg som skedde mm. i somras. Pratat om hissingen och framförallt Biskopsgården. Där ska det finnas en konflikt mellan södra och norra biskop. Och det har också skett flera mord och andra våldståd i spåren av den här konflikten. Det har ju pågått väldigt länge och det har berättats en hel del om konflikterna i Biskopsgården genom åren. Det gjorts både dokumentärer och pågående nyhetsrapportering. Och mycket av det, det har utgått från polisens berättelser. Vissa har kunnat prata prata med folk lite närmare. Men vi har då kunnat prata med både polisen och fått de här nya vittnesmålen från personer involverade i det här fallet för att kunna bygga någon typ av bakgrund till den här konflikten. Men vi var också i kontakt med personer hyfsat nära, södra och de vill ju inte ställa upp och, och prata om det här. Det är de ganska tydliga med. Jag kunde inte undvika att fråga om det finns någon typ av rapportering som de tycker speglar deras uppfattning av konflikten och deras vardag bättre än någon annan. Det kommer ju kanske inte så mycket svar på det. Yeah. Nej, inte jättemycket. De säger i alla fall att de tycker att det inte finns någon dokumentär eller rapportering som ger en rättvis bild av Södra Biskopsgården. För enligt de har aldrig någon tillräckligt nära kärna varit ute och pratat om det här och alltså inte kunnat beskriva deras värld på ett korrekt sätt kan man väl säga. Och de pratade också om att polisen ofta blir de som beskriver vad konflikten handlar om. Och de sa att de har vant sig vid smutskastningar av polisen och deras historia om dem. Och de säger också att polisens hat mot dem är något som de älskar och uppskattar och att de inte bryr sig om att polisen blir de som berättar historien om konflikten. En uppmärksammad skjutning, den som sker på vårkrog och bar på Vårväderstorget i mars 2015 då två personer dör och åtta personer skadas det är ett exempel på vad som har skett i mm. den här konflikten mellan södra och norra biskop och det är även andra personer som har skjutits ihjäl i den här konflikten dessutom är det ju två barn som finns med här också en åttaårig pojke som dör när en handgranat slängs in i en lägenhet och också en fyraårig flicka som har varit med sin pappa i en bil så sprängdes i Torslanda. Och som ofta när vi pratar om den här typen av våld- så är ju väldigt mycket ouppklarat. Dubbelmordet på Vårväderstorget, det är ju uppklarat. Men som i många andra fall som vi pratar om- när det gäller dödligt våld i såna här typer av konflikter- så är ju väldigt många av fallen ouppklarade- de två barnen som vi pratade om till exempel, båda de fallen är fortfarande ouppklarade. Konflikten mellan Söder och Norra Biskop, den ska ha startat på grund av ett svart svartsjukdrama för nästan tio år sedan. Och innan dess så var man liksom ett och samma nätverk. Men sen sker ju ytterligare en splittring. Ja, för det gäller södra biskopsgården och enligt polisen så splittras den gruppen i två delar- som polisen väljer att kalla för A-falangen och B-falangen. Bägge falangerna, de kretsar kan man säga runt två starka familjer. I den ena sidan, A-falangen, så kretsar det kring en man i 30-årsåldern och hans bröder som styr. Och på den andra sidan är det en familj med bröder och kusiner som kallas för B-falangen- och den här splittningen mellan A och B i södra biskopsgården- den börjar hösten 2016. Man pratar ju om det lite i o, eller i eh, sakframställaren. Utredningsledaren Anna Bergqvist igen. Man pratar om att det sker ett rån på vår krog och bar. Och att i samband med det rånet så sker den här splittningen- någonstans där då. Eh, jag tror att... Eh, att olika personer har lite olika uppfattningar om, om varför det verkligen blev en splittring så att södra biskopsgården delades så blev, blev två liksom läger eller två, två grupperingar. Så då. Men det är ju någonstans precis 2016 där eh, och, så, och i samband med att det sker ett rån mot vår och bar att det där sker en splittring. Då. Och det är ju inom den här grupperingen den gamla södra biskopsgården- det är ju där nu den här konflikten har växt fram- som då också är en del av mordet på Lars En av personerna i B-falangen- han har ju både i polisförhör- i utredningen om mordet i stan och senare också under rättegången i tingsrätten- berättat om hur han ser på liksom starten- på konflikten som delar upp då södra biskop- i en A- och B-falang. Vad är det som händer- från att ni har varit, varit vänner med de här personerna- och till den situationen vi sitter i nu. Vi pratar om en, en konflikt. och Du har berättat om den tidigare, men rätten här har inte hört om det. Så vad är det som sker? Jag har faktiskt själv inget svar på det. Jag har inte det. När var det då? 2016, 25 november. Vad är det som händer då? Då blev och det här mordförsöket som han nämner, det är ju ouppklarat. Och Daniel Jonsson som jobbar som kommunpolis på hissingen. han ser en annan händelse. Även det är ett grovt brott som är ouppklarat som starten för den här riktiga splittringen. Vi har ett mord 2016, juldagen, som sker nere i södra området. Som vi har som en startpunkt för när A och B-fallangen går skilda vägar egentligen. Där det finns en arbetshypotes då som har varit, det är fördelningen av vinsterna helt enkelt i narkotikaförsäljning och annat då, som det var en schism om. Och så skedde det här mordet och sedan dess har de varit i luven på varandra med ett gäng olika, både handgranater och skjutningar och sprängningar sedan dess. I domen om mordet på gamla stan finns det också en Väldigt tråkig lista ja. på nästan två A4-sidor med olika död fram och tillbaka. Vi ska ta upp några exempel här. Det går faktiskt inte att räkna upp alla. Det är alldeles ja. mycket. Men vi har ju det här mordförsöket då i november 2016. Ungefär ett år senare, december 2017, då smäller en handgranat utanför bostaden till två anhöriga till B-falangen. Och i december 2017 då kastar en okänd gärningsman in en förmodad handgranat genom ett fönster till en anhörig för ledarna inom A-falangen. Och i maj 2018 då blir en man som anses vara knuten till B-falangen ihjälskjuten. Det här är ju faktiskt ett av få fall som är uppklarade mm. så Där finns det personer som är dömda. Och den här upptrappningen och att man drar in fler och fler familjemedlemmar till exempel, det fortsätter. I oktober 2018 så blir en ledande person inom B-Falangens flickvän hotad med vapen. Skjutningarna fortsätter och 2019 så blir en av ledarna inom B-Falange beskjuten med ett stort antal skott när han sitter i en bil på hissingen. På den här listan är alltså ett tjugotal händelser förutom mordet i Gamla stan. Det har stegrats både och ett tag var det väldigt mycket lokalpolis Daniel Jonsson igen mot personer kopplat då. Men man såg också att det fanns ingen konsekvensanalysen var ju noll. Då när vi hade ett, ett, ett gäng olika handgrannatsattacker inne på bostadsgårdar och de helt hejvilt mot husväggar och det kunde gått mycket mycket värre än vad det gick och i några fall gick det ju riktigt riktigt dåligt såklart men, men med facit i hand så ser man ju att det också finns en del tur i det här att inte fler blev skadade. De flesta av de här attackerna som vi räknade upp och som Daniel pratade om de sker ju också från A-falangen mot B-falangen. Men vi ska ju också säga att det är inte i alla fall som personer har blivit dömda utan det här handlar ju om hur polisen ser på den här situationen. B-falangen försvann ju rent fysiskt ifrån biskopsgården då i stort sett i samband med det här att man helt enkelt inte kunde vara kvar längre på grund av fotbilden. Eh, däremot så är de ju en stark eh, familj på det sättet. Eh, att de har ju fortsatt sin verksamhet eh, över tid hela vägen. Men styrt om den lite mer till andra håll. Eh, så att, så att, kollar man på det utifrån sätt och inte initierat så ser det ut som A-Falanger har liksom vunnit det här att de har fortsatt sin och har behållit själva geografiska positionen kring Vårvärdstorget och nere, ja, i södra delen av Biskopsgården. Medan det hela tiden funnits där att de har letat efter varandra och eh, i vissa fall då, som det här modet som vi diskuterar eh, lyckats då hitta. Vi nämnde ju tidigare att vi var i kontakt med folk runt söder som absolut inte vill prata. Och det är ju standardsvaret när det gäller sådana här typer av frågor. Man pratar inte med varken polisen eller med media om sådana här saker. Men som vi har nämnt så har vi fått en inblick i åtminstone i miljön. För det är ju en person som pratar i förhören här. Det här är en person som enligt både sin försvarsadvokat och polisen verkar ha hamnat lite i... Kläm mellan A- och B-falangen. Just hans namn kom ju fram redan när vi utredde vår krog var 2015. Utredningsledare Anna Bergqvist igen. Det var en person som jag inte hade kändit till ingick i den här konfliktmiljön. Om ja, Jag vet inte om man egentligen kan säga att han gör det. Men han, han har ju hanterat narkotika i miljön. Så att när vi fick ut hans... Enkrochato och, och han var identifierad så var det nog lite förvånande för många av oss att han stod så nära det här nätverket. Då. Eh, och att han också var inblandad i eh, att ja eh, påverka våldet i miljön. Mannen som Anna pratar om, han är en av dem som kommer att dömas till livstidsfängelse för inblandning i mordet i Gamlestan. Det har valt att kalla honom för memmet. Och med är på ett sätt en lite udda fågel i det här sammanhanget. Han är dels äldre än de andra i 40-årsåldern och hade före mordet ett rent belastningsregister. Han, han är för mig inte den urtypen för, för en person som, som yrkesmässigt ägnar sig åt kriminalitet. Det här är mannens försvarsadvokat Thomas Martinsson. Han har väl inte figurerat i någon sån här våldsbrottslighet- Familjen har pysslat med restaurangrörelser, han har arbetat på de här restaurangerna som familjerna har drivit och han är uppväxt i en förort. Och därav, när man har den omständigheten så skapar man naturligtvis bekantskaper med de som växer upp i motsvarande områden. Men med att han är uppvuxen i samma område som både offren och de andra åtalade i det här mordet i stan. Han har familj och barn och verkar ha levt ett rätt ja, egentligen vanligt liv före våren 2020. Men jag har absolut inte bibringats bilden av att han är jämförbar med, med andra personer som jag har varit i kontakt med yrkesmässigt. Där man tillhör nätverk och där kanske kriminaliteten har en rätt stor del av verkligheten för respektive person Så att den skiljer sig lite grann ifrån det som jag har varit i kontakt och erfarenhet med där I maj där, där händer någonting. i slutet av maj förra året då greps Mehmet med ett halvt kilo kokain och dömdes senare till ett flerårigt fängelsestraff för det här. Och vid det här kokaintidslaget då hade han en lite speciell mobil i ena byxfickan. Det är en Vsmart-telefon med operativsystemet Encrochat. Och just Encrochat har vi ju pratat om vid flera tillfällen. Men kan du köra kortversionen? Vad är det här? Vi kommer gå in lite mer på djupet senare i avsnittet. Men om ni har missat det tidigare avsnitt och så, så är det ett krypterat kommunikationssystem som var väldigt populärt bland kriminella tidigare. I den här enkrochattkommunikationen så har polisen senare sett hur man i ganska mycket klart text mm. pratat om olika typer av brottsupplägg. Det har framförallt rört rätt grov brottslighet. Det är i alla fall det som vi har sett när vi har kollat på olika eh, utredningar. Mord, brottslighet med mera. Mm. Men med ett den blev i alla fall tagen i beslag i samband med det här kokaintillslaget då i slutet av maj förra året. Och det har ju varit en rätt liksom, stök i vår för hans del. Jag slutar jobbet, vad sönder får jag inte få mig. Det här är vad han berättar under tingsrättsförhandlingarna om mordet i gamla stan. Det kan vara 23 år nu. Vänta och rusa för mig och stoppa mig. Jag tror fram en ny och de hotar mig och får. Om de missar mig. Mm. Ja, de vill ha och enligt vad Mehmet själv berättar så har han blivit bötad. Alltså han har fått en vad som man kallar för straffavgift från B-falangen. Och det är för att han har hyrt ut en lägenhet till personer kopplade till A-falangen. Han blir också misshandlad och det sker även ett försök att tända eld på en villa. Anledningen till att han hamnar i den situation som han idag befinner sig och hans aktiviteter och handlande Advokat Thomas Martinsson igen. Det är i min värld helt klart att han styrs av att han är utsatt för våld, hot om våld både mot sig själv och sina anhöriga, utpressning av så att säga den falang eller nätverk som utgör målsägande krets i det här målet. Det ska ju tilläggas att ingen i målsägande kretsen som Martin pratar om här, mm. alltså familjen till den som blev mördad i gamla stan. Förra året. De är varken åtalade eller dömda för de här händelserna. Men det finns uppgifter från polisen om att mannen ska ha berättat om att det förekommit hot och från vilket håll de kom. Det ska även finnas dokumenterat hos sjukvården, ett av de här misshandelstillfällena. Hoten och misshandeln sker i vart fall en dryg månad innan mordet den 3 maj 2020. Och alla de här händelserna ligger under en tidsperiod där liksom hotbilden mot honom och hans närstående accelererar och våldet också. Och det är de eh, omständigheterna som driver honom till att företa de eh, åtgärder som, som han beskriver och som han har berättat om för polisen. Och det är åtgärder som eh, naturligtvis strider mot, mot lagen. Den 18 augusti 2020, mm. då sitter Mehmet redan häktad i väntan på utredningen om det grova narkotikabrottet. Men då blir han dessutom delgiven misstanke om att han är inblandad i mordet på den här mannen från B-falangen. Polisen berättar också att man har material från Encrochat och att man knyter Mehmet till en specifik användare som finns då i den telefon som man tog i beslag av honom i samband med gripet för grovt narkotikabrott. Memmet förnekar ju första för ett brott och säger att han inte har någonting att göra med mordet den 3 maj. Telefonen säger ni i någon annan så att den låg i bilen som han satt i och han bara stoppar ner den i fickan. Samtidigt så finns det en eh, rätt intressant formulering när man läser det här första förhöret om Mordet. Han säger då att jag har gjort allting rätt. Liksom. När de kom och hoppa på mig så ringde ju jag och polisen och berättade det. Så jag menar, varför fick jag inte den hjälpen då? Memmet nämner alltså att han haft kontakt med en polis som jobbar på hissingen, Att det förekommit ett hot mot hans familj och att han tror att det kan vara släktingar till den mördade mannen som har hotat honom. Och vi ska återkomma till det här med kontakten med polisen. Det här första förhöret om mordet det pågår en dryg halvtimme under förmiddagen den 18 augusti och sen avslutas det. Men på eftermiddagen samma dag, strax före klockan tre, då sker ett nytt förhör med Memmet och då är han inte lika... Korthuggen och kortfattad som i förhör. Telefonen och enkrokontot som polisen har hittat det är hans. Det medger han i drygt en timme långa förhöret. Och han säger att han haft telefonen ungefär 6-7 månader. Han bekräftade mycket av den bilden som vi hade. Utredningsledaren Anna Bergqvistian. Han gav oss uppgifter som gjorde att vi kunde frihetsberöva även andra personer. Så han gav ju liksom stödbevisning till mycket av det som fanns runt omkring så hans uppgifter under utredningen är enligt min uppfattning avgörande för utgången av ärendet ja Mämmet han berättar om splittringen inom södra biskop och att han försökt hålla sig utanför det hela och i tingsrätten då beskriver han egentligen den här situationen och konflikten som ett krig mm. Och har sett som jag har sett, men jag har faktiskt att jag har sett en film som jag har Jag har sett jag har Jag har sett en film som jag det som händer i början av april 2020 efter de hot som Mehmet har fått från B-falangen det är att han tar kontakt med A-falangen. Han vill att en av männen i B-falangen ska dö. Och priset för det mordet det ska vara någonstans kring 400 000 kronor. Det måste. Det Det var något som jag sa jag skulle jag, ska honom. Men... Men jag att Du var... var arg helt jag menar, och då, då ska det redan finnas planer på att mörda flera personer inom B-falangen, enligt Memmet. Och Memmet blir alltså involverad i de planerna. Planeringen av mordet som involverar spaning mot nyckelpersonen, införskaffande av vapen, fixa fram bilar med mera, och det kommuniceras flitigt på Enkelchatten de där. Det var din del, menar du. Ja, det är en jag inte ja. men jag ska låta det, ja, det är ju speciellt i ett sånt här ärende att någon väljer att berätta allting. Liksom. Utredningsledaren Anna Bergqvist igen. Och någonstans så känner man väl att man skulle vilja att det också kunde, både för hans skull men framförallt för vårt fortsatta arbete, att det också ska kunna rendera någonting. För att då blir det ett verktyg för oss att använda länge i andra såna här komplexa utredningar. Där vi kanske inte riktigt har de här goda förutsättningarna. Där vi behöver personer som berättar på ett annat sätt. Däremot säger sig att inte veta vem det är som faktiskt skjuter den 3 maj. Det har jag avlossat skotts från två vapen då. I de här nyheterna som skjuter Man får faktiskt det, det är som var det kanske gör också märk och det är det som jag har, det är liksom ingen, jag har aldrig frågat mig en sån här sjukt, det som vi gjort var. Det är, liksom det är att, eh, ja, men, liksom, en side, jag vet, kan heller som visste kan att jag har sagt någonting. Så om här, så jag, det här en sån inte så men apropå det här med information, Mehmet berättar ju väldigt mycket i både polisförhör och under rättegången i tingsrätten. Både om vad han själv har gjort men också vad andra har gjort. Vid det här första förhöret, då Mehmet medger inblandning i det här mordet, då är det inte Thomas Martinsson som är hans advokat. Det är en annan advokat och Martinsson han kliver in först senare under hösten 2020. Men Martinsson han berättar att det fanns ju en väldigt tydlig förhoppning från mämmets sida att det faktum att han berättade att han la lite korten på bordet både berättade om sig själv till viss del om andra att det skulle leda till någon form av strafflindring. Han hade den uppfattningen när jag kom in i ärendet att för hans vidkommande så skulle det om han agerade på ett visst sätt vilket han gjorde att detta skulle eh, leda till att han eh, kunde i vart fall eh, att man kunde ta hänsyn till att han hade medverkat och det på ett positivt sätt sett i relation till den, de påföljder som kunde vara aktuella men vad som exakt har sagts mellan, mellan försvarare och poliser vid det till för det kan jag ju omöjligt. men jag, jag upplevde det att hade på något sätt bibringat den uppfattningen att, att exempelvis livstidsstraffet skulle han inte behöva komma i situationen att, att få på sig utan att, att, att hans medverkan på något sätt skulle emanera i att rättssystemet skulle ha en förståelse för att han positivt hade medverkat och försökt klarlägga sin egen brottslighet och, och därmed också kanske eh, lämna informationer som var till nytta eh, som helhet för utredningen? Nej men jag, jag förstår ju precis hur de resonerar. Utredningsledaren Anna Bergkvist igen. Under utredningstiden pratar man med alla misstänkta skulle jag vilja säga om att eh, om man tidigt i utredningen berättar om sin egen brottslighet så kan åklagaren yrka på en lägre påföljd men att det inte med matematik innebär att att rätten behöver liksom rätta sig efter det då. Advokaten Thomas Martinsson, han säger också att det vid polisförhören påpekas att det är en domstol som dömer och att det inte finns någon garanti för att det faktum att Mehmet ändå pratar ska leda till ett lägre straff. De fyra personer som döms till livstidsfängelse för det spektakulära mordet i Gamlestan är mellan 23 och 39 år. Ytterligare nio personer dömdes till sammanlagt 108 års fängelse för inblandning i mordet. Memmet enar om totalt 16 åtalade och av de åtalade så döms 12 för inblandning i mordet. Det är faktiskt ingen som döms för mord dock utan det handlar om medhjälp till mord den 3 maj förra året och även förberedelse till mord mot tre av de mördade männens anhöriga. Och en person döms för stämpling till mord för att ha tagit på sig att döda en anhörig till den mördade mannen. Fyra av dem som döms, inklusive memmet, döms till livstidsfängelse, alltså lagens strängaste straff. Och utöver medhjälp till mord och förberedelse till mord så döms memmet även för grovt vapenbrott. Och rätten gör en avvägning här att brottet är så pass grovt att det bara kan vara livstid som gäller. Trots att memmet då har liksom deltagit i utredningen och berättat. Och det här har ju Anna Bergqvist mm. en del synpunkter på. Jag tror att ska vi komma fram i våra ärenden framöver då är det viktigt att få personer i miljöerna att våga, och, och, våga berätta och vilja berätta om vad de har varit inblandade i. Men det är klart att det är en jätte... Eh, ja men det, det kräver ju väldigt mycket för den personen och, och där någonstans får vi fundera kring det finns väldigt lite praxis på området när kan man få... Ett, en lägre påföljd på grund av att man har berättat eh, jag har inte hittat jättemånga ut, utlåtande från högsta domstolen i den frågan så jag hoppas att vi kan få en vägvisning där för det är ju någonting som vi kan använda i, ja men det måste ju vi använda i våra polisutredningar för det, det är ju i de första förhören som den frågan avgörs och där måste ju den misstänkte och försvararen kunna lita på det också som, som läggs fram där. Så att det, den är jätteviktig den frågan. För att jag tror att det är ett av verktygen att komma fram framöver. Eh, så, så jag hoppas att, att, att, att vi får både hovrätt och här i det här ärendet ja, men en, en inriktning hur vi ska tänka i den här frågan. Ja, för det var det här med den tidigare kontakten med poliset- och Mehmet undrar om varför han inte har fått hjälp. För efter att ha blivit hotad och slagen- så ringde han en områdespolis på Issingen för att be om hjälp. Berätta Vad sa han då? Mm. Nej, han sa att... Alltså, det var ingen effekt Att Han sa att jag... jag... Alltså, jag han frågade att jag inte skulle ha någon mellan. För att jag skulle bli som en kulare sa han, alltså, han, så en gulare, han en Eller källare. Han sa att jag istället skulle Och vara var för att göra annan den här polisen som jobbar på Istingan, mm. han verkar ha rätt goda kontakter med lite alla möjliga personer. Han berättar också under tingsrättsförhandlingen, dit han också blir kallad att vittna, om att det är många som har hans telefonnummer. Han har mycket kontakter med olika personer. Och det här kan vara personer som är involverade i de olika nätverken. Det är heller inte första gången mm. som Mehmet är i kontakt med den här polisen. De har pratat tidigare, för då har Mehmet velat komma i kontakt med poliser som jobbar med informatörsverksamhet och det ska också funnits kontakter de emellan men det ska ha avbrutits då har det handlat om annan brottslighet som Mehmet eventuellt skulle tipsa om men det är alltså inget som har blivit av, det har runnit ut lite i sanden Men polisen han har ju en annan bild av det här samtalet och här frågas han ut i rätten av Mehmet advokat Thomas Martinsson jag, jag förstår, jag vet vad, vad du som polisman är skyldig att göra när någon person så som du kanske upplever har hamnat i en situation där det kan förekomma anledning att anmäla. Mm. Men vad jag är intresserad av för att hitta en rimlig förklaring till en del frågetecken jag Pratar ni om att, frågade du honom någon gång om han ville anmälas? Ja det har jag frågat honom, det är min upp, upplevelse. Ja. Har ni pratat något om vad som eventuellt händer när någon anmäler någonting för brott? Kan det uppkomma så att säga, konsekvenser för den anmälande parten när man så att säga aktiverar en anmälan från polisens håll? Ja, det, det kan du väl säkert. Och min uppfattning är att eller jag, jag tror inte att jag har pratat med honom om, om vad som sker. Jag förstår vad du, vad du åsyftar, advokat Martinsson, men, men ja. jag, jag tror inte att vi har pratat om konsekvenserna på det sättet. Martinsson han tror ju såklart på sin klient och kan även se det liksom pragmatiska praktiska i det polisen säger om att det inte ska göras en vanlig anmälan. Att det skulle kunna sätta Mehmet i en lite dålig situation gentemot personerna i B-falangen som han säger ska ha hotat honom. Och även om advokaten inte ursäktar det grova brottet, alltså mordet som Mehmet varit delaktig i så ser han ju en förklaring i den väldigt pressade situationen som han var i under våren 2020. Vad gör den person som inte tillhör ett gäng? Äh, för har inte tillhört något nätverk. Han är ingen medlem. Och jag tror det är, det är därför också som den andra falangen går på honom. För han är inte knuten till det, så att säga, det andra gänget på det sättet. Så att det är, ganska, det är lite ofarligt att gå på honom. För han har liksom inte skyddet därifrån per automatik. För då skulle man ju naturligtvis undvika att gå på på det viset. För det är ju, en, en, en krigshandling i de här sammanhangen. Men det passar att gå på honom för att han, han står utanför och han har inget eget våldskapital och skydd. Och det är också så han agerar. Va? Han, har ju inte, han måste ju söka hjälp i den här situationen. Polisen kan inte hjälpa honom eh, av de anledningar som finns. Ja, vad gör han då? Va? Vad ska han göra? Ganska inte göra det som man har gjort, det kan vi ju vara eniga om. Men vad är alternativet? Vad är alternativet? Som vi tidigare nämnt så pågår det just nu förhandlingar i Hovrätten för Västra Sverige om mordet i Gamla Son. Det är i alla fall den första gången under en ganska långvarig yrkesutövning som jag aldrig har besökt en domstol i processer så att vi satt eh, samtliga rättegångsdagar så befann sig han på, på häktet och, och eh, merparten av dagarna där jag själv var med, då satt jag också med honom på häktet. Thomas Martinsson, han under båda förhandlingarna i tingsrätten och HF rätten följt det hela på distans via länk och det handlar helt enkelt om säkerhetsskäl. Så som i alla fall det förklarades för mig och det, det ligger väl så att säga, det är väl det sanningen. Alltså det var säkerhetsaspekterna. Han... han hade ju medverkat i utredningen, han hade lagt korten på bordet som det så vackert heter, och berättat om, om, om sin egen och, och därigenom också lämnat uppgifter om andras eventuella förehavanden. Och det gjorde att man bedömde att det var, var en säkerhetsrisk att ta honom dit. Martinsson han har ju inte åberopat någon ny bevisning men kommer precis som i Tingsrätten argumentera för att hans klient var i en nödsituation och att det var det som ledde till att han var med och planerade det här mordet i gamla stan. Men de andra i målet har helt förnekat inblandning i mordet och de har också åberopat ny bevisning. Domen faller ju tingsrätten, mm. det blir livstid för fyra personer och sen är det ju rätt långa mm. fängelsestraff för flera av de andra. Men det här överklagas ju och nu pågår hovrättsförhandlingen. Någonting som vi på Peter Krim har pratat väldigt mm. mycket om och även andra medier, det är ju Enkrochatt. Hur den bevisningen ska värderas och det är ju aktuellt också i det här fallet. Ja, och vi ska fokusera på en av de åtalade. Vi har valt att kalla den för min. Han ska enligt åklagare har varit en av bilarna som har spanat, som har haft kontakt med de andra via en krypterad ghost-telefon. Och innan det ska han också enligt åklagarna införskaffat vapen och försökt lösa en person som skulle kunna utföra ett mord. Och vi ska fokusera på den här delen av vapnet, för det är det som mannens försvarare Filip Rudin är starkt kritisk till när det gäller hur man har hanterat och också presenterat enkrochat-materialet. Ja, det finns ju en del som handlar om att eh, min klient påstås ha anskaffat mordvapnen. Och då har man en chatt där det diskuteras vapen. Och vid ett tillfälle så skriver min klient något som kan uppfattas som en, ja men ett accepterande av att man köper de här vapnen helt enkelt. Att okej, okay, jag, jag köper dem. På har alltså presenterat en meddelandekedja mellan Lamin och en man som erbjuder sig att leta upp vapen som finns till försäljning. Men går man tillbaka sen till det ursprungliga chattmaterialet så ser man att det är inte det han svarar på utan han svarar på ett helt annat förhållande och då blir så att säga chatten väldigt missvisande istället för att det handlar om ett väldigt tydligt köp av vapen så ser man att det handlar om faktiskt precis motsatsen du har ju läst hela den här Enkrochatt bilagen och du reagerade lite när du satt och kollade igenom den också. Den är ju på rätt många sidor. Inte alla, alla meddelanden, det är som vanligt. Man får skumma lite ibland, men jag har suttit och slagit det ganska mycket och jag, jag ryckte till lite när jag sen kom till den här delen som presenterades under förhandlingarna. För det är ju en ganska lång kedja egentligen. Inte alls så där rak som det såg ut först. Först ser det kanske ut som en ganska rak transaktion. Man föreslår två vapen och Lamin köper dem, men sen när man då kollar bak och kollar på hela konversationen så ser man att de egentligen också först börjar prata om priset, börjar klaga på att vapnen är för dyra och sen be Elamin honom att söka efter andra vapen. Och där tar diskussionen slut. Det blir aldrig något avslut liksom. Vi har ju fått kolla på Philip Rudins sakframställan en powerpoint där han lite avtalsrättsmässigt går igenom en accept, en nekad accept och en liksom omförhandling. Fyrkantigt juridiskt, men nog så intressant att vara. Ja, vi får vara. se vad hovrätten har att säga om det, om det går att applicera på handel med legala vapen. Och det är väl det som är lite vanskligheten med att processa på det här enkla materialet. Det, det, det är så oerhört stort och det är svårt att ta till sig liksom helheten hela tiden. Det har ju funnits kritik av användandet mot material mm. tidigare. Det har inte varit uppe på allra högsta nivå än så länge, alltså i högsta domstolen. Men det finns ju hovrätter som har accepterat den här bevisningen. Polis och jag har ju det framför mig. Jag tycker att vi ska jobba med den fria bevisprövningen och sen få bevisvärdet i sig då. Utredningsledare Anna Bergqvist igen. Eh, värdera liksom. eller man får liksom bevis... Värdera bevisvärdet på uppgiften, men bevisningen i sig, och det är ju precis så som tingsrätten och hovrätten gör, att, att beviset i sig får man lägga fram och sen får man värdera det då. Eh, och vi har ju lyft fram att alla meddelanden kanske inte finns, det finns ju faktiskt möjlighet att radera saker och sådär, så och det har ju vi varit helt transparenta med. Så det här var ett exempel på hur man presenterar bevisningen. då, Men sen finns det en slags grundkritik mot enkrosatt-materialet som flera advokater för fram i flera olika fall. Som vi nämnde tidigare så har det varit uppe och processat tidigare. Man vill helt enkelt att det ska avfärdas eller åtminstone att bevisvärdet ska liksom nedgraderas. Och det, det har att göra med att fransk polis som samlat in materialet De har delat med sig av innehållet. Men de har inte delat med sig av metoden bakom insamlandet. Dessutom kan det ibland vara hål i de här chattloggarna- alltså att meddelanden saknas- eller vara liksom lite knixiga och tidsdatera i efterhand. Och det kan ju såklart ändra kontexten kring konversationerna helt- man skulle kunna jämföra det här med metodgrejen, att det inte finns med. Lite som när man presenterar en vetenskaplig artikel. Man kan liksom inte bara presentera ett vetenskapligt resultat och sedan dra ut och köra TED-talks över hela världen. Utan man måste presentera en utförlig metoddel som ger andra forskare möjlighet att granska ens process. Och också ett fullständigt material som man kan titta på det och liksom, från olika vinklar. Ja, men där, där kan man ju faktiskt göra en jämförelse med eh, anonym Filip Rudin igen. Jag har, inte, jag har inte sett det, någon egen utredning själv ska jag säga, men jag, där har jag förstått att där är det väldigt tydligt hur FBI har gjort, enkelt uttryckt. Vad är det man har gjort? Hur har man säkerställt att det inte blir felkällor etcetera etc. Och det, det är väl det vi saknar med enkelt. man skulle vilja veta att hur kan vi, kan vi vara hundra säkra på att materialet inte har förändrats? Kan vi vara hundra säkra på att det här textmeddelandet går att koppla till den användaren etc. Utan vi vi får ju egentligen bara de skrivna chattarna på bordet men vi får, vi får ingen vetskap överhuvudtaget om vad som har hänt dessförinnan. Och till sin hjälp har Philip professor Peter Summer från Birmingham City University, som han har kallat in som expertvittne på digital forensik. The particular feature of EncroChat is that, um, as far as it is known, it has not been possible to break the system just simply by looking at the handset. Vi ska prata lite mer Enkrochat igen och gå in lite på detaljer här för... Encro, det handlar alltså om Android-telefoner eller som Peter kallade handsets. Och de hade då ett krypterat system där man kunde skriva skicka bilder och i vissa fall kunde man tala med andra encro Och som Peter säger så lyckades polisen aldrig hacka en telefon. Det här har vi ju sett också i svenska utredningar för några år sedan att man tar de här mobilerna i beslag men det är rätt omöjligt att komma in i dem. Exakt. Utan anledningen till att man har allt det här materialet man har, det är på grund av att fransk polis fick ta på servrar som tillhörde EncroChat och via de servrarna så insåg man att man kunde skicka ut uppdateringar till Encro mobilerna. Uh, they decided to hijack this method and um, send an update which in fact was a, a trojan a backdoor which um, then dem um, enabled them and this is the story they are claiming. It was then possible for law enforcement to use the backdoor send commands and retrieve data Um, uh, retrieve the contents of the mobile phone or part of it um, uh, uh, to uh, and collect it onto uh, resources owned by law enforcement, and from there the harvest, as we call it, the material that collected was divided up according to various jurisdictions. So whether it was going to go to France, Germany, United Kingdom, Sweden, whatever. Vi har ju tidigare pratat om Enkrosjät, bland annat kopplat till det här stora Enkromålet i Stockholmsområdet mot vårbinätverket. Och då har vi ju nämnt att Sverige kopplades in av fransk polis just för att man såg att många användare fanns där runt 800 och också att det planerades mord egentligen i realtid. Och det gjorde att Sverige fick del av materialet just för att förhindra dödligt våld. You a large archive file and instructions to um, open up the archive file and decode it and then uh, resolve that all into individual messages associated with particular handsets. And then in turn, the handsets are associated with um, individuals. That's basically the idea of it. Alltså en massa text och sen var det upp till svensk polis att länka samman och presentera det här på ett begripligt sätt. Vilket gjort att vi har sett ganska många olika sätt man presenterar här i förundersökningar. Och exakt hur fransk och även nederländsk polis har gjort när de har installerat de här trojanerna och samlat all den här informationen. Det har vi inte riktigt fått reda på. Och det är det som Peter och Filip skjuter in sig på. Det har funnits lite av en lita på Frankrike. Vad skulle Frankrike kunna göra fel attityd när det gäller enkla Um, the French are very willing to discuss um, the outline of what they've done uh, if you're doing digital forensics as with any other type of evidence what you want to do is to look at, at it in detail and say is it actually doing everything that is advertised and in order to do that you would expect what we call disclosure Now, in other words someone would say uh, okay you think we're not doing it properly um, here is this special implant, this back door that we have put in, here is a Um, a phone which you can use, one of these specialist phones, and you can see how it operates. Um, here are our daily records of what we actually did in pulling the data down. And um, once you do that, and if it's available, then as an expert with an overriding duty to the court, my duty is to say, um, yeah, um, interesting job, um, they pulled it off very well. Det här var ju dealen från början, det visste man ju, svensk polis hade koll på det och det funkar ju alldeles utmärkt med den svenska bevisföringen att man får lägga fram vad som helst och sen är det upp till rätten att ta ställning till värdet av det. Men hur mycket svensk polis vet om hur det här har tagits fram? Det blir ju rätt tydligt i rättegången om mordet i stan. Det här är en av poliserna som hörs i rätten om just materialet. Jag, jag kan säga så här att hur det här har gått till, det, det vet inte jag. Jag tror inte någon inom någon svensk polis vet hur det har gått till. Om det är datavläsning eller om det är... Jag, jag, kan, jag kan inte svara på det. Utan vi har bara hanterat materialet när vi har fått det till oss. Hur... Frankrike har gjort, det har jag ingen uppfattning om alls. så jag, jag kan inte svara på hur, hur man gör. Och där har vi alltså då kärnan i kritiken mot materialet som har förts fram både i det här och i andra fall. Och vi kan ju återknyta till den här vetenskapsmetaforen som vi drog i början, att man måste kunna granska och kanske och med återskapa tillvägagångssätt för att bedöma innehållets trovärdighet. And in a sense, the more innovative a method of collecting evidence is the more important it is that um that one can look through it step by step not necessarily to say uh, that there has been um bad faith on the part of investigators but simply that they've made mistakes. Den här typen av som det kallas preventiv avlyssning den är ju den finns det ju egentligen inget direkt lagstöd för att göra i Sverige. Men från polishåll, till exempel utredningsledaren i mordet i Gamla stan, Anna Bergqvist. Hon ser ju det här som en snud på nödvändighet för svensk polis att kunna skaffa sig den möjligheten. Jag tror faktiskt att det här är lite framtiden med tanke på... liksom Ja, men hur internationella vi är nu och hur mycket vi använder andra kommunikationstjänster och så. Jag tror vi måste hänga med i den delen. Eh, I sådana fall tror jag det kommer, om det kommer krävas så tror jag man får jobba med lagstiftningen framöver istället. Eh, det tror jag. Men jag tror att jag, nej men man behöver samla ihop lite domar, läsa dem ordentligt och kanske höra advokater som inte alltid är kopplade till egna fall resonera utan lite andra typer av jurister kanske. De är ju väldigt smala på sin klient när de resonerar och det, det kan jag tycka du tappar man lite eh, överblicken liksom, över det. Men tillbaka till Biskopsgården i Göteborg och Daniel Jonsson som är lokalpolis i området. Och han, han tycker sig se ett lugnare Biskopsgården efter domarna. Det är alltid svårt att dra tillbaka klockan och fundera på hur var det då hur var stämningarna då. Men min känsla är att eh, när det här mordet skedde så, så var det en väldigt, väldigt aktiv grupp i Södra. En stark aktiv grupp krim, kriminella i Södra som egentligen kände att de kunde göra lite vad de ville för de åkte ändå inte in utan det var... De kunde låta någon annan göra det och vi hade inte riktigt koll på det. Det är liksom min sammanfattning av det. Och sen kom Enkelchatt som blixt från klar himmel och gjorde att vi kunde helt enkelt nypa åt dem där, de, där det gjorde som ondast. Och när de knep en så stor del av vad de anser vara ledande personer i nätverket så påverkas vardagen i området? Polisen fick också ett uppsving i det, i det sammanhanget att man... Folk och allmänheten kände ju ett, fick ett högre förtroende. De hade ett ganska högt förtroende även innan. ska jag säga. Det har, har ju polisen överlag eh, när vi jobbat så länge i de här områdena. Men eh, det om blev ännu högre. Eh, och vi kände att eh, det luckrades upp en hel del. Tystnadskultur bland annat. Vi fick eh, mer information till oss. Eh, Både, eh, ja, både under ytan och över ytan. Folk vågar komma fram och prata med oss i uniform på torgen. Eh, som inte skedde i samma utsträckning tidigare. Eh, så att, så att det, det kändes som en väldigt positiv helhetsbild där. Och att grupperna då enligt polisen kanske inte har samma kontroll. Det handlar ju ganska mycket om att det inte är så lätt att ersätta ett ledarskikt när man väl har plockat bort det. Det är inte helt enkelt att bara byta ut ett ledarskikt. Försvinner någon? Rakt upp och ner en dag till en annan. Och så ska man ta över den här strategiska rollen med kontaktet i utlandet och införsel av narkotika och vapenhantering och allt vad det nu kan vara. Då. Och det är inte så enkelt som det har sett ut att vara. Och nu vill man då smida medan hjärnet är varmt kan man väl säga. Man har enligt polisen brutit gängens momentum till en viss del och nu vill man liksom förstärka den här positiva utvecklingen. Och man vill göra det tillsammans med lokala krafter genom ett projekt som man kallar för medborgarlöftet. Det har ju funnits sedan 2015 som vi gjorde om organisationen. Men att vi har kopplat till oss lokala aktörer och att vi är många. Vi är inte polisen och så är det staden och socialtjänsten utan nu handlar det om att det är, det är trygghetsvärda från västrafik, Det är trygghetsvärda från olika bostads- och fastighetsbolag. Det är nya anställda fältsekreterare och då pratar jag ju återigen här nu då, det är kvälls Tid de här personerna behövs och vi har flaggat för länge och det har vi fått igång i Biskopsskåren. Så vi båda de här träffarna vi hade nu lanseringstillfällen på både Vårvärdstorget och Friskvärdstorget som är två torg i Biskopsgården då, så var det över 30 personer där från själva medborgarlöftet som är med och träffar allmänheten. Hovrättsprocessen den fortsätter under hösten även en bit in i nästa år. Vi får se hur man kommer att hantera dels männet om det kommer att hända någonting med straffet där. Men sen har ju också polisen velat att de som döms i det här de ska dömas för mord. Inte bara med hjälp så att säga även om det blev hårda straff för det också. Och då kanske framförallt de personerna som befann sig i den här bilen där då förmodligen skyttarna har suttit. Sen får vi se om Filip Bredin har någon framgång med sitt enkursatt försvar och om framförallt kanske frågan om enkursatt materialet kommer till slut komma upp i HD. Du har lyssnat på Petri Krim om splittringen i södra biskopsgården och mordet i Gamla Det finns även en Petri Nyets dokumentär om mordet i Gamla som går att lyssna på där potta finns. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hårkvist. Tipsa oss gärna på petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på signal och följ oss gärna på Instagram där heter vi Petrikrimpodda. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.